A prosím o dotazy na Karla. Tak, začínají tak Jak obrázku vyfouknout. Já to teda u Jako vůbec nehraje roli způsob určení po hlavě tady tak samičky? No. Je, jako Abraxa, si myslíš, jako no, uh, ZV, to, jo. Pohlaví, jsem tady, já jsem sám... to tady, jo, dělal jsem tady. Já jsem to uh, v tomhle nemohl, ale my jsme, my jsme tam měli, jako v tom článku, který dělá to review, a já tam, než tam doskáču. Zkrátka, dobře, uh, já tam postupně budu skákat během to odpovědní. My jsme jako četli všechno, co jsme mohli o obratlovcích. To jsme, zaměřovali jsme se tedy na obratlovce kde jako jsme hledali, kde u těchto těch organismů je nebo není známý způsob, způsob jako té asexuální gametogeneze, jo. A tady v tomto článku, kde jsme jako, počkejte, já to ukážu, kde. No A najít, to je hrozný. No zkrátka, tady, u těch několika desítek, desítek jako systémů, jo, u jenom menšiny z nich je, jsou známy pohlavní chromozomy u těch rodičovských druhů. Fakt u jako menšiny. A většinou právě převažuje z dvě, jo. A platí, pokud můžeme jako soudit, platí u těch systémů tak nějak jako obecně prostě to, že ti kluci jsou stejně sterilní a holky nejsou. Respektive to všecko, ta asexualita je známa u holek, jo. Tu a tam... Jsou tam, jsou vůbec byli studováni samci v těchto těch systémech, jako to většinou na to ani lidi, jako spíš nesáhli, protože v přírodě se ani nevyskytují. To asi proto třeba u ještěrek jako se málo asi ví, jak by to mohlo fungovat u samců, protože oni prostě nejsou. Když je to partogenetický druh, který žije prostě mimo areál těch rodičů, tak jako de facto vlastně jsou to jenom jako ty holky a ty samičí linie. No, a co jako jsme z toho jako by odvodili, tak jako tady je prostě napsáno, tady kde vidíte nějaký XYZ2, takhle prostě mali tak vidíte, že v ani ne polovině těch případů se vůbec ví, co ty rodiče mají za, za pohlavní chromozomy a Částečně tam byla převaha jako těch Z2 systémů nad těmi XY. Ale ten výsledek je konzistentní. A v tom našem případě, a, v tom našem případě, že jo, a to je jenom ještě No, tak se ví, co mají ty rodiče, samozřejmě neví se, jak to jako funguje přesně, když se to dá dohromady do hybrida. A v tom našem případě teda my jsme jako pozitivně věděli, že prostě ten samec má Y chromozom toho jednoho rodičovského druhu, Jo? a přesto jsme jako tu jeho vlastně sterilní jako gametogenezy byli schopni zvrátit na fertilní funkční, když to teda se vyvíjelo jako holka. Ale byla to holka teda ta XXY, nevím, jak by se jmenoval ten syndrom jako u lidí, který to je. Jo? No, takže jako nevíme. No. A ještě navíc jako podle mě další věc, která jako do toho bude vnášet jako chaos je to, že u řady těch organismů jsou ty pohlavní chromozomy homologické mezi těmi rodiči, ale u řady jako ne, že jo? Třeba u těch hryp jako často se to vyvíjí velice jako dynamicky a i různé příbuzné druhy mají vlastně nehomologické pohlavní chromozomy, takže tam už to bude úplně jako asi case by case, jako co se vyvine prostě při tom skloubení, jako v tom hybridovi, ale, jo? ale stejně zdá se, že prostě platí ta sterilita, ta sterilita u samců vždy, nebo s málovýmkama a že ta nepohlavnost je prostě samičí charakteristika. No my jsme si mysleli, no právě, my jsme si jako mysleli, je, to je sranda, že nejenom, že to prostě sedí na to speciační kontinuum a jako tyhle ty věci klasické kolem speciace, ale i ta asymetrie těch pohlaví, že by mohla napovídat, že to je Haldinovou pravidlo, ale pak je tam ta jedna věc, že za prvé ty holky to mají vůbec dřív než jako je tam mejoza, než by se to jako projevilo a za, jako inkompatibility těch chromozomů a za druhé, za druhé evidentně ne, protože prostě minimálně v tom našem případě těch sekavců to tak jako není, no. Tak tam prosím první dotaz. Když se chtěl zeptat, ona ta uh, vlastně OGNZ teda i u těch samic musí být strašně drahá, jestli teda zařve až 99% potenciálních vajec. Jaký teda mají ty samice pak výhody oproti materským druhům? Protože nějaká výhoda tam pak logicky asi musí být, pokud to teda není tak, že to hrozně často vzniká a my chytneme to okno prostě, kdy to ještě tady je, než to zmizí. Díky za dotaz. To je fakt jako dobrá otázka právě navazuje na ten, uh, navazuje na ten filtr. Já vám to schválně tady... Jako graficky ukážu, to jsem si teda mohl nechat na tohle obrázek, to jsem měl čekat, že tady budou takhle zvídavé, zvídavé ty otázky. Počkejte, kde já to mám? Tady. Tak, uh, jo, tak my jsme, já jsem vlastně přednášku dojel prostě jako někam sem, jo, a teď teprve vlastně tady začíná přesně, jak říkáte, prostě jako to, jo, tak ono to umí dělat nějaký gamety, ale jak to teda bude úspěšné, jo. Tak u těch asexuálů se obecně má za to, že kdyby bylo tzv. all else equal, jakože když srovnáváte sexuála s asexuálem, a, a ve všem ostatním by byly stejný, a jenom v té reprodukci by se jako lišili, jo, tak ten asexuál vlastně, nebo unisexuál, že se jedno pohlavně, tak má minimálně jako dvojnásobnou reprodukční výhodu v tom, že prostě produkuje jenom samice, a neprodukuje ty jako drahé syny a zbytečné zlízká reprodukce. Takže tam se spíš jako řešilo, jaká je A Vlastně to se řeší od toho Weizmana někdy od toho roku 1880, nebo kde on to formuloval, ten paradox of sex, jako dneška. Co jsou jako by ty ultimátní výhody jako sexu, sexu. No a zrovna u těchto systémů, jako třeba u těch sekavců, jo, tam, tam by, to, by ta, vla, ta reprodukční potenciální reprodukční výhodnost a sexuality pro ně byla v podstatě konečná, protože kdyby oni měli, ty, ty samičky, kdyby měli reprodukční výhodu oproti těm e, koexistujícím sexuálním jedincům, tak oni by v podstatě velice rychle outkompetovali, tím by ale vlastně vybili ten rodičovský sexuální druh, jehož spermy oni potřebují pro fertilitu a byl by jako s nima konec. Takže oni musí existovat v nějakým balancu jako toho, nesmí být ani moc dobré, ani moc špatné, aby zase nebyli, nebyly jako převálcovány. No, a tady se třeba ukazuje, že vůbec ta hybridnost patrně u nich hraje dost jako kruciální roli, že prostě už tak jako je to darda prostě pro tu fitness sama o sobě. Ale jako taky jsme nečekali, že to bude tak velká prostě zátěž, že opravdu 1 až 5% jako těch oogony prostě má tuhle vlastnost. Ale zase na druhou stranu vemte si to, že to jsou jako oogony, to jsou ještě pořád jako docela levné buníky, prostě jako malý, jo. Teprve vlastně když pak nastoupí do mejozy. asi tam bude nějaký problém s tou apoptózou, protože to taky není sranda, když jako masa buněk jako dělá jako asi apoptozu v té tkání. To zase, Lukáš přišel vlastně se zajímavým nápadem, že ten apoptotický signál bude něco, co zase může zpětně indukovat jako tu endopolyploidy, prostě u nich tak jako třeba při hojení jako v ránách a tak se to jako může dít. Ale... No ale zjevně to, to, to energeticky dráhy vlastně nastává až potom, jako jo, při té maturaci těch ovocí, protože tyhle ty buňky že, jsou prostě malinkatý, to jsou jako mikrometry nebo jako něco, jo. A tyhle ty potom snesené, to jsou jako ty, jako jedno až dvou eh, milimetrové kuličky, prostě opět narvaný prostě žloutkem, kdy tady má toho jako plný břicho, jo. Takže já si myslím, že a jako překvapivě možná to taková cena jako nebude, co platí, jo. No, Ale zadarmo to zjevně taky prostě nebude. No, to. Do Sperný jsme v víc. Je? No vlastně, no, když jsme u toho, tak každej z nás, co si budeme povídat. Jo, vlastně, a jaký jsme chlapáci. Víte prostě, vlastně, no, no. Jo, jo, ano, to jsme dělali, jako tu analýzu. No, tam to vychází tak, že... Že ti, ti asexuálové mají vlastně sníženou jako fekunditu, ale to je zase ráno, jo, že mají třeba, já nevím, ty české druhy běžně jako mají v, jako celkem třeba jako určitého typu ocitu jako menší tisíce v těch jako ováriích, těch hybridích mají větší stovky, jako nebo třeba. 800, 900 tisíc, něco takového. Takže by zdálo se, že mají třeba nižší fekunditu, ale zase, jako, vem v potaz to, že oni ty buňky dělají, oni mají polyploidní, takže oni mají větší, zase, jakoby, jo. a teďko prostě zase, kde je ten balans, oni vyhrlí třeba méně vajíček, ale víc nabitejch jako žloutkem, takže, jako, jestli to je výhoda pro tu rybu, nebo není, i ti diploidní, protože on, ten, ten oocit je vlastně diploidní, že jo, na rozdíl od haploidního prostě, jo, takže ta buňka je prostě větší i u toho diploida. No však jikra, no. Ta krá u toho klonu je vlastně polyploidní, když to jako nebo je diploidní minimálně, jo, vůči haploidní kře toho, toho rodiče. Takže je větší, jo. My třeba jako právě víme, že ty vůbec, když ta ryba je třeba triploidní, tak má větší buňku, a méně buněk, jako jo. což je taky věc, která je mimo fascinující, že vlastně z generace na generaci, to, úplně, to je k nerozeznání tělo, oni vypadají úplně stejně, téměř se to nedá poznat, jako když se na to koukáte, ale vlastně oni opravdu, z diploidní matky, když vyprodukujete triploidní dítě, tak se narodí téměř jako, jo, že to do toho vleze spermie, tak se narodí rybička, která je k nerozeznání od té diploidní, ale má prostě podstatně méně buněk, ty orgány, ty orgány se úplně, jak, jak ta organogeneze funguje, nevím. A ještě navíc, tím, že má větší buňky, asi ten po, poměr povrchu k objemu těch buněk je jiný, takže třeba víme, že má nižší jako klidový metabolismus, jako ta ryba, jo. takže prostě... A to je prostě takhle, jako se stane. Tak zásadní změna, jo. To divný. Dobrý den. Pane Janko, vy jste se dřív zabýval žaluškama. tak jednak off topic otázka, jestli se s nimi už nějak speciálně nezabýváte, ale konkrétně k tomuhle tématu, jestli podobné problémy a nepohlavní rozmnožování probíhá i u vyšších bezobratlých, případně kolik tisíc pohlaví mají žalušky a takhle. Děku. Želvuškám se věnuju, ale ne z tohohle toho hlediska. My jako studujeme u želvušek adaptace na extrémní prostředí jako ledovců zrovna, takže tam jako děláme tohle a to nemá jako s tou asexualitou tenhle ten výzkum až tak, až tak společného, jo? A, ale želvušky asexuální jsou. No a po hlaví, co vím, tak jsou u nich jako dvě anebo jedno, protože jsou jako linie želvušek, které jsou normálně bisexuální furt a v pohodě a pak jsou prostě jako velké skupiny želvušek, o kterých se mimo jiné také předpokládá, že jsou jedny z těch jako ancient asexual scandals, jako takové organismy, které žijou prostě desítky milionů let bez sexu a vlastně vyskytujou se jenom v samičích těch. A když jste se ptal na ty, na ty bezobratlé, tak uh, Jan, abyste říkal vyšších bezobratlých? No tak, prostě, No je to je to způsob roznožování, který se jako, který teda jako je docela běžný že jo, u mnoha Bezobra Já nevím, co přesně myslíte jako vyšších bezobratlých, ale, ale je to časté u Ano, jasně, uhmyzu, u u výřníků, že jo, prostě vykřičený případ. Mimo jiné, to je zrovna taková zajímavá věc, jako když jsme tady evoluční, to asi všichni víme, ne? co to jsou ty pivovenky, že jo. Deloidní výřníci, který jako, u kterých se nikdy nenašli samečci tak si na tom prostě řada laborek jako udělala potom svoji kariéru, že to je prostě z evolučního hlediska úplně nepochopitelné, studovalo se to na úrovni prostě všech možných, jako jak to teda dělají bez sexu, genomických a tak dále. Dokonce na nich byl vyvinutý mechanismus, který měl vysvětlovat, vysvětlovat vývoj asexuálních genomů, který se jmenuje meselsonův efekt podle Matthew Messelsna, který jako přišel s tím, že když, vznikne organismus, jo, a nerekombinuje to spolu, tak vlastně budete akumulovat jako na těch homologických chromozomech jako mutace, které se budou jenom prostě množit. Takže vlastně starého asexuála od neasexuála nebo mladého poznáte tak, že má daleko větší heterozygotnost jako ten organismus, jako jo, postupně Meselsonův efekt. A všichni to testovali, všichni to hledali u různých asexuálů. A pak jako mesl jsem přišel s tím, jo, ale tady zrovna u těch je to jiný případ, protože oni nejsou, oni jsou vlastně ale o takže oni jsou jako tetraploidy. A ten Mesesunov efekt byl díky tomu, že prostě tam měli dvě sady chromozomů, které se od sebe lište. To úplně zrušil, ne? Všichni to prostě hledali. A na závěr své kariéry je to 90-letý prostě člověk, jako vynikající, u nich popsal mejozu a že vlastně, že vlastně ty samice prostě mají nějakou jako mejozu. Nemají furt kluky, ale vajíčka dělají normálně rekombinačně prostě nějakým zajímavým způsobem. A to. Tak, uh... Bejvá to docela častý, u, je, teď se ukazuje, že prostě, když lidi hledají, tak to najdou. Tak teď zrovna třeba bylo popsáno eh, podobné systémy jako gynogenetických eh, hlístů po celém světě, jo, jsou to nějaké želvušky a tak no, dále. Tak jako jo, bejvá to. Ale, ale, ale tím neříkám, že vlastně všechny tyhle organismy jsou hybridního původu, naopak třeba řada hmyzích jako asexuálů jsou evidentně jako nehybridní, to znamená prostě jako nevznikly hybridizací, ale nějak opustili jako sex, tak třeba mšice to umí, že ho prostě a nemusí hybridizovat, že jo? oni dokážou být cykliští partenogeni, stejně tak dafnie a někdy se v tom asi zafixujou a už jdou jako obligátní partenogeni, jo, se zdá. E a, a taky ne vždy u všech těch skupin je ta endoreplikace. Těch jako způsobů, jak udělat kolonální gametu je prostě celá řada. Může dojít, že se, že, že se vlastně přeskočí první meiotické dělení nebo vstoupí zpětně prostě druhé polární tělísko, třeba jo, jako zpátky. Prostě. Nebo dokonce byly popsány způsoby, kdy nedochází ani k tomu, že by se jako takové prostě oocit vlastně vyvíjel klonálně, ale že se vlastně jako dvě buňky zfuzují dohromady, jako třeba dvě oogony. Takže to není endoreplikace, ale uvažuje se i o jako fúzi prostě buňek, jako jo, když se jako třeba v tom ováriu právě, jako oni jsou spojeny můstky a může se stát, že prostě ta fúze jako někdy, někdy dojde. Tak, dotaz, Karel, ty si spomínal, teda jsou tam ty diploidní hybridy, apomyktické a sexuální teda, ale máš tam aj nějakých triploidová a aké jsou poměry v tých těch? Tých... No, s těma triploidama je to, je to takové, tak převažujou, je to jako... On je tam takový prostě gradient, že vlastně v hybridní zóně, kde se potkávají ty druhy, a to tady zase ukážu, jo, tak převažují diploidní, diploidní hybridi. Ale, a jsou tam samozřejmě, jako mezi nimi, jsou i hybridi triploidní, jako na těch lokalitách. Ale čím dál byste šli jako ven z té hybridní zóny, tak vlastně v těch populacích převažují pouze ti triploidní hybridi. A a třeba dál od té hybridní zóny už ani jako o diploida nezavadíte. Což jako i v jiných systémech se takhle vyskytuje, že třeba často ten asexuál se nachází pouze v triploidní formě a ne v diploidní. Jo? A Dá se to vysvětlit tak, že třeba dokonce jedna z jako forem té balační hypotézy vysvětluje, že prostě ta ploidie tam hraje velkou roli z hlediska té fitness třeba, takže prostě ten triploid je lépe predisponován k tomu, aby založil klonální populaci nebo něco takového. My jsme porovnávali, co jsme mohli u nich a jako rozhodně jsme nezjistili, že by na tom ti triploidy byly líp, spíš jsou na tom jako hůř, jako ekologicky, a vysvětlujeme si tenhle ten trend čistě prostě stochasticky, jako takovou prostě one-way road, jo? jsme na to dělali nějaký model matematický ekologický, no protože ta cesta je vlastně taková, že když skřížíte ty dva druhy a vznikne vám jako diploidní hybrid, tak ten diploidní hybrid, jak jsme si ukázali, úplně běžně umí dělat klonální vajíčka. Co ale už není tak úplně samozřejmé, že by uměl vyhazovat tu spermii z toho vajíčka. Tak konec konců my se tak asi miliardu let vyvíjíme prostě proto, jako pohlavní entity, abychom se naučili fuzovat prostě dvě gamety. A teďko najednou z generace na generaci, po něm chcete, aby se naučil jako vyhazovat spermii. Prostě některé z těch našich laboratorních klonů to jako umí, většina ne. A i ty, co to umějí, a i ty, co to umějí v přírodě, stejně tak třeba třetinu smůžky dají vlastně oplozenou. Takže jako vám vznikne furta diploidní samice produkuje 30 jako triploidu nebo něco takového. Triploid dělá to samé a produkuje tetraploidy, ale ti mají už nějakou úplně rozhašenou, prostě ti jsou pořádně jako fertilní a života z nějakých důvodů, který zatím neznáme, ale neexistuje způsob, jak se z těch různých ploidy zase dostat jakoby zpátky. Takže jako my si myslíme, že tam, kde oni se tvoří, tak ti diploidy jsou jako úspěšní, normálně kolonizují ten areál, ale pořád jako přisýpávají vlastně na hromádku těch triploidů jo, další a vlastně takhle driftem se můžou z těch populací ztratit. No. Jo, takže jsou, abych to řekl, jsou dominantní nebo někde dokonce exkluzivní formou hybridů jsou ti triploidy. Alebo Le, v rostlinách v podstatě všichni všet, asexuální takmer až na jednu skupinu, na jeden rod, teda to jsou všechno polyploidy. A v... Kde, kde je jako? V rostlinách? Prosím? U rostlin? Ano, Aha. to jsou všechno polyploidy, no, tri, tetra, penta jo. a tak dále. Takže jeden jediný rod existuje, který má skupinu, kde jsou diploidy a jsou to hybridy, ale jsou to hybridné, a apomykti teda. Ano. A v podstatě takže v těchto populacích, kde vznikají, tak ty diploidy, a ty, diploidné a, ty diploidné asexuály mají nějakou výhodu? a Ako je to ta frekvencia například sexualovou a v populací v té hy, hybridogene zóně? Ta se, velice, no, ta se velice mění lokalitu od lokality. My jsme třeba zjistili, že je tam takový trend, že třeba ve vyšších, jako v horních částech toků převládají ti sexuálové, zatímco ti asexuálové jsou spíš v těch větších řekách a prostě jako spíš jakoby dole, jo, což může souviset s nějakou prostě jako diver, diferenciací těch NIC jako mezi nimi. A, a ty poměry v těch populacích se jako liší od. Já nevím, máme lokality, kde je třeba 100%, a je to tady takhle rychle nevidím, ale prostě po Evropě kde je, je třeba 100% jako tě, jenom sexuálů, žádný hybrid tam není, až po lokality, kde prakticky neznáme sexuála. On tam někde být musí, protože jako ti klonové nemohou žít jako bez něho, ale v tak nízkých jako hustotách, že, že, že jsme je tam třeba jako neulovili. Takže to strašně závisí a podle mě to bude souviset jako spíš teda s prostředím, jako tohleto, jo? že oni jsou asi lépe na tom. Už jenom třeba, jak jsem říkal, že, že se nám ukázalo, že jsme měřili ty metabolismy, že ti triploidi mají vlastně jako výrazně, signifikantně pomalejší, jako ten klidový metabolismus, takže oni ani nemají takový nárok jako třeba na kyslík, jako aby normálně jako přežili, takže a, a my ty sekavce fakt nacházíme prostě od čistých horských jako nebystřin, ale jako vod, až po jako totální prostě slušně řečeno eutrofizované prostě oblasti, kde eutrofizují krávy a vy se v tom brodíte prostě jako jo, že jo, až téměř do anoxických jako... Takže to bude tenhle ten asi aspekt hrát jako výraznou roli. Čiž oni v každém případě ty aseksuálovia potřebují ty spermie, aby začali indukovali tu to... embryogenézu ano, v tom ano. To jo, jako, to je tady u nich jako alfa a omega. Bez toho oni, oni jako co, co víme, tak žádný není partenogen, jako mm -hmm. nikdy. Ďakujem. <kly> A ještě než dostane Milan mikrofon, tak jenom Jarda tady právě na mě signalizoval a to byla jako opravdu dobrá úha, tušil jsem, kdo jiný by to řekl. Jako tím, že mají méně buněk. tak my jsme opravdu si říkali, že oni můžou být i fakt blbější, ne? Že mají méně spojů prostě jako v mozku nebo něco takového, ale tak lákal jsem Pavla Němce, aby mi to jako studoval prostě jako tohleto, že jako počet neuronů a tyhle ty veci. Jak tvrdil, že jo, jo, už to bude, už to bude. Takový vzácný materiál jsem mu dal roky, říkám, prostě, tak... A dneska tu ani není, vyproč. vy proč? No. Vy prostě... Ano. stačil etologický pokus. No, ale... No, tak vymyslí, no. To jsme tak jako přemýšleli, jak, jak učit se kafce. Chodil jsem tam vždycky lehní, a on furt jako prostě... <laughs> prostě nevím, no. Hele, no. Karle, uh, existují nějaké jako evidence toho, že by to nebyl nějaký evoluční dedent? Takže prostě dojde... Uh, Byly nalezeny nějaké případy jako zpětní zpětný sexuální reprodukce nebo nic takového nebylo jo, nikdy nalezeno. En, no, ehm, no, to je jako, že ty jsi říkal, že to je takový běžný jev v evoluci druhů, tak jo, jo. mně to přijde spíš jako běžné. No, já ho myslím, myslím běžný v tom smyslu, a jo, to jsem taky řadu, že, z na to téma se jako nezhodnul, ale ta běžnost, jako v tom, jak jsem to podával já, je, že prostě v určité fázi jako té, toho procesu té diferenciace k těmhletěm jevům dochází podle mě teda poměrně často. Co to je? Už tak musíme to končit. No? Tak stává. No? Jakože prostě dochází poměrně často a jeden z těch jako významů pro tu speciaci je ten, že vlastně ti hybridy tvoří jako poměrně poměrně účinnou speciační bariéru, teda jako bariéru těho genového toku, jo, ale to nic než... až se za milion let nebudou existovat ani ti hybridi, jo, ty druhy budou jiný a tak. Ale k tvému dotazu, jestli se to může vrátit jako zpátky k něčemu jako, e, něčemu stabilnímu nebo nějaké jako, té, tak, to je jako těžko říct, protože jak, jak jako otestuješ, že dneska je věc jako sexuální a před, já nevím, 100 000 lety byla asexuální? Možná nějakou genomickou evidencí na tom se jako bára, ale ty hypotézy existují hlavně právě u botaniků, že zrovna holanděni zrovna jako ty jejich jména. Oni právě říkají, že jeden ze způsobů, jak vůbec můžou vznikat polyploidy, je prostě tohle, jo? protože vemte si, že, vemte si, že když třeba. Všichni studují polyploidy a je to hrozně důležitý, my sami jsme, že jo, prostě paleo-polyploidy, dokonce několikanásobní, že jo, jako obratlovci a tak, jo, tak je to velice důležitý fenomén, ta polyploidy, ale jak vlastně ten polyploid může vzniknout, jo, vímte si, když vznikne prostě nějakou mutací někde, tak je furt jako jeden, i kdyby byl jeden tetraploid prostě mezi ostatníma diploidama. Ty ale dobrý. A... <laughs> No, A jako, ma, mám už skončit nebo? Je to, decenně, ještě jdete židle na stůl dejeme? Já se jako, ty klasika. No, jo, takže jeden ze způsobů, jak vlastně, jak vlastně překonat tenhle ten minor cytotype disadvantage, jak se prostě jako jmenuje ten fenomén, to znamená, jak vlastně nabohatit frakci třeba tetraploidů, aby mohli založit prostě to. Je vlastně toto, že jako přes ten, přes ten intermediární triploid bridge, jako který se množí klonálně, z kterého pak můžou vypadat zase třeba vypadnout jako vyvážení, jo, že máte triploida AAB a ten, když je oplodněný spermí B, že jo, tak najednou se dostanete zpátky do balancované jako tetraploidní fáze a třeba leti už jsou schopni uh, jsou schopni mejozy. Uh, my třeba úsekavců máme nebo u Sekav, Já nevím, jak se to řekne, když je to, to nadčeleť česky. sekavc. No, prostě je tam taková skupina u a, a, a v té Asii kraje je vysloveně jenom tetraploidní. A skládá se z, já nevím, asi 10-15 druhů. Jo? A víme, že jsou alo-tetraploidi vznikly jako hybridizací a víme, že u sekavců poměrně běžně dochází k tomu, ale samozřejmě jako smoking gun prostě jako nemáme, že by jako tohle byla cesta, jak se dostat jako by k tomu. Nebo ještě příklad, jestli chceš, jaký je vlastně ten crosslink mezi hybridizací a sexualitou a normálním sexem, tak kolega před lety popsal zajímavý případ žaby, e, ropuchy, buffo bature, myslím, jestli, jako si to říkám správně, a to je triploidní žaba, která žije někde v oblasti Pamíru a jakoby tam a ta je vlastně známá, že to je jakoby hybrid dvou druhů jo? a ona je triploid, takže má genomovou konstituci AAB jo? a je normálně bisexuální a tvoří samce i samice. V obojí dělají prostě spermie, musí se spolupářit a funguje to jako triploid. Ne? Tak prostě jak tohle to může pro boha fungovat? Mejoza totiž vypadá tak, že u těch kluků dojde k tomu, že když on je AAB, tak před vstupem do meiozy se jeden ten genom A jako vyloučí, ne, se Bčko vyloučí a ty dva genomy A udělají normálně meiozu a vlastně vyprodukují haploidní spermí A rekombinovanou. Zatímco samice, ta udělá to, že nějakým způsobem jeden z těch genomů A vyloučí, pak před, ještě před Miozou jako v oogoniální fázi. Potom vlastně jako ty a projdou to endoduplikací, kterou jsme tady viděli, a tyhle udělají normální myozu a skončí to AB, neredukovanou gametou. A, ty se jako, a takhle to jde každou generaci a, a žije to jako normálně triploidní bisexuální druh. Jo. No a my víme, u sekavců to jsem už taky tady jako neříkal, abych nebyl jako Ivan Horáček, že třeba ta změna jako z diploidu na triploidy, sebou často nese i úplnou změnu reprodukce, protože Zrovna u těch evropských sekavců diploidní hybrid a triploidní mají ten samý typ gametogeneze, mají tu endoreduplikaci, ale, ale jinde, i u těch experimentálních, i u třeba e, albánského komplexu nebo v Koreji, kde prostě jiné druhy se spolu skřížili, tak diploid má tu endoreduplikaci, ale triploid právě vždycky, jako tený nemá nikdy, samci jsou zase úplně sterilní, ti jsou prostě vždycky úplně na prd, ale jako ty holky dělají to, že vlastně před meiózou opět, když jsou A a B genové konstituce, tak vyloučí ten genom B, a udělejme mejozu toho Ačka. A když uděláte hybrida AAB, tak vám udělá A redukovanou gametu, a když uděláte ABB, tak vám udělá vždycky B redukovanou gametu, z těch samých druhů. Jako ta polyploidie hraje ještě nějakou roli v tom. Takže by prostě si všechny tyhle ty finty prostě u nich jsou, a zase se to děje v F1, v F2 generaci, čili ono je to vlastně patrně my jsme toho schopni víceméně asi jako taky, kdyby to u nás někdo nastartoval, jako no, nebo minimálně jako spousta těch sexuálních druhů, jako z kterých to. Ale jako jaká je to, jo? že to je interface mezi sexem a sexem. Že jak to nazveš zase, tak je to sexuální, rekombinuje to zase, ne, striploida dostaneš, nemají haploidní gametu, no. No jasně, no, u těch to bude... Ano, u těch, no, jo, v botanice to bude jako taky docela běžný, no. Jo. Já nevím, jestli se nastartuje, nebo prostě se neznají ty diploidy. V podstatě, jako jsem to vydal, teda ta funkce je nebežná, ale když je, je stále spojená s polyploidyou. A, a většina těch polyploidů je alopolyploidů, je méně autopolyploidů a jediná jedna skupina je, kde jsou sexuální ap apomyktický diploidy, teda. To, to by bolo na ďalšiu přednášku. Ale například ty astrabníky v úzkom slova zmysle, ty strabníky tak v podstatě oni tvoria, neprebehá tam vůbec mejóza a rovno ide ta megaspora, která se vytvára a dává vznik samičiemu gametofitu, tak priamo mitoticky se delí. To znamená, že... Ale například u Taraksák, čiže Pampeliška, tam už je takzvaná meiotická my, diplosporia, kde začnou ty diplospory, ale je tam reštutyční meioza. Čili je to podobně jako tu, ale je tam ta reduplikácia. Oni se zastaví, nedôjde k oddělení chromozomů, nedôjde k cytokinéze a v podstatě fungují, jako keby to bylo z somatické bunky. nie je tam redukční dělení vůbec. A, a potom samozřejmě těch <laughs> mechanismů je, jak tam bylo ukázané, velmi veľa. Teda. U Ale mě zajímalo ještě k těm že uh, aké staré jsou, mohou být ty klony, které jsou, mm. aký mají velký areál, například jeden klon, či vie kolonizovat velké území. Uh... Tak jo. Můžu vám to nakreslit. U těch sekavců je to tak, že je prostě. je Evropa. <laughs> Jo, ale Francii, dobrá, prostě Evropa a teď konc, to co jsme, co je to není, tak je to, je to lepší, ty vole není Ježíš, <laughs> ježišmarja, to, no tak, no jasně, prostě dobře, tak jo, <laughs> tak máme, no vypadně, že, no, promíte. no a <clears throat> A oni, jako minimálně ten náš komplex sekavců, jako vznikl takže tam prostě byla ta jako severní linie a jižní linie prostě sekavců, jo, vlastně kolem středozemního moře, prostě, ne, ne, kolem černého moře prostě byla jedna linie sekavců, ten ono, který... potkalo se to někde prostě v hybridních zónách, jako v těchto těch oblastech, kde začaly vznikat ti kloni. Co víme, tak po zalednění z ty zóny se prostě ti hybridi rozlezly jako po celé Evropě až jako od Atlantiku po Volhu v podstatě, nebo až skoro do Kazachstánu. A tady tak nějak vznikaly prostě Imerware furt a jsou mladí, to je něco jako holocení záležitost a klony, které žijou jako spíš v Jižní Evropě, jsou jako staří třeba několik set tisíc let, pokud teda věříme molekulárním hodinám, to je jako druhej jako, jo, ale, ale no minimálně prostě řádově starší než tyhle, co se týče mutačních jako divergencí, no takže my se jako domníváme, že to je vlastně následek těchhle těch jako opakovaných jako founder flash jako efektů a těch sekundárních hybridizací mezi těmi druhy. A zatímco tady na tom severu, ty klony jsou mladé ne proto, že by na tom byly nějak blbě z hlediska mutačních akumulací nebo Červený královny a různých těch hypotéz, které se furt jako do kolečka tradujou, protože oni vypadají úplně normálně a mají výbornou fekunditu a všechno, ale... Oni prostě asi neměli kde přežít, no, protože prostě vždycky, když jakože přišly ty opakované zalednění, tak ta, i když jsme modelovali jako habitaty a niky vlastně těch jako hybridů, tak vlastně taková obecně jako refugia pro ty sekavce byly spíš jako v oblasti toho Dunaje, a šelfu z středozemního moře a potom někde prostě třeba maximálně někde tady s otazníkem jako nějaký západní, západní refugium. Takže tady asi nebylo moc jako příležitostí pro ty ryby, aby přežily. Takže ty klony jsou spíš vždycky jakoby interglaciální nebo meziglaciální záležitost. Zatímco tady na jihu máme ty linie staré odhadem třeba 300 tisíc let plus mi, jo, 7. července minus 300 tisíc, plus minus prostě 200 tisíc let, jo, prostě něco takového. A to jsou už teda genetický klon, který taky starý, hej? Klony, a, jo, jo. A v podstatě mm -hmm. a existuje, teda my v botanice používáme termín ramety, čiže dáme tomu jedince, je tam už nějaká, že by se lišili nějakými somatickými mutáciami? Jo, jasně, já si že Ale... rameta to je jako vegetativní klon, ne? Tak... Dobře, ale jako i vlastně v rámci těch klonů, jo, to nacházíme, i když vezmete prostě dva jedince z téže lokality a osekvenujete jim genom, jako téhož klonu, to teď právě jako třeba děláme vlastně vůbec jako otázku, jak klonální je klon, takže my třeba máme jako dvě, tři matky z téhož jako klonální linie a od nich prostě od každé několik jako dětí klonálních jako udělaných už v laborce a porovnáváme vlastně genomy těch dětí a té matky, tak jako nacházíme ta mutace pár, no, jako, ale evidentně se to prostě děje, že za každou generaci pár mutací to udělá. Co je složitější najít, zrovna u těch hybridních genomů, jako proto tak volám, jako po těch výborných bioinformaticích je třeba zjistit, jestli se tam neakumulují spíš jako strukturální varianty, jako, jo, třeba nějaká přestavba toho chromozomu, to jako nějak neumím zatím řešit, ale máme na to teďka gačer, tak, tak mám tři roky na to si hrát, no. Tak já se zeptám, jestli je nějaká zásadní otázka? <laughs> je zásadní. Jo, tak jo, já že teda vlastně možná, že ty severní oblasti, které byly jako periodicky ničené, tak vlastně nahrávají tu té klonalitě, protože ta klonalita jako dlouhodobě asi není stabilní, ale právě v těch oblastech, které byly jako likvidované v dobách ledových, tak vlastně se můžou víc uplatnit. Tak jestli je nějaký pattern, třeba rozšíření těch těch, no. těch hybridů víc na severu. Jasně. Tak určitě existuje fenomén zvaný že jeho geografická partenogeneze, kdy prostě je prostě dost běžný, že ve skupinách, kde se partenogeneze vyskytuje, tak ti partenogení e, často nebo apomikti urostlin, často teda obývají buď severnější nebo teda jižnější oblasti na jižní polokouli anebo nebo výš do hor, prostě jdou. zrovna tak ale s tím letím s tímhle tím prostě koinciduje fenomén geografické polyploidie, který vlastně se chová, jako vypadá poměrně podobně. Takže teď jako otázka, co je vejce, co je slepice, tady v tomhle, jako by tohle. A ještě navíc to někdo dával do souvislosti právě s tou incidencí nebo možností té hybridizace, jakože vlastně ty geografické jako vlastně hybridizace. Protože taky ty severní oblasti jsou zase víc jako k tomu, že jo, tady ty refugia jsou třeba oddělený jako těch druhů, ale vždycky, když se něco uvolní na sever v těch pláních, že jo, tak se to potká a může to hybridizovat. Čili to tam určitě hrát jako roli, roli bude. Ale, ale já si jako třeba nemyslím, že by je zase jako... Uh, Ti asexuálové tím, že jsou asexuální a množí se jako klonálně na tom byli tak špatně, jak ty, pre, jak ty teorie jako predikují, třeba Millerova Rohátka a tak, jo. Jestli krátce můžu uvést, nebo spěcháme? No. Okay. To, to už je jedno. Je to jedno. <laughs> No ne, jako tak jste to nakousli, tak to jako řeknu, že tak jedna z takových, jako když chcete publikovat jako dobře o těch asexuálech, nebo takhle prostě, tak jako když děláte něco z ekologií, tak musíte říct v současné době globálního oteplování, bla, bla. Tak když děláte asexuály, tak vždycky musíte říct. Ale to všechno je efemerní, protože je jasné, že prostě mutace je postupně akumulovaná, jako ty genomy deteriují a tak. Jo. No, protože ta hypotéza je taková, že když my jsme jako sexuálové a rekombinujeme, tak my děláme gametu, do, do každé gamety vneseme nějaké mutace, ale vlastně tím jak se to vždycky namíchá v potomstvu, tak vyrobíte prostě potomka, který má větší mutační zátěž a menší mutační zátěž, selekce odstraní toho, toho větší a takhle se ty genomy čistí u asexuálů. Není jak se těch mutací jako zbavovat, takže vlastně se to může jenom akumulovat, až celá ta populace prostě jako krachne s tou fitness. Ale e, za prvé všechny publikace, kde se to našlo, Teda, publikace, kde se to studovalo, většinou vypadají tak, že se to našlo proto, že se to našlo. Zatímco tam, kde se to nenašlo, se to začasto buď nepublikovalo nebo mnohem hůř. Třeba my jsme to jako hledali velice intenzivně, vůbec jsme to nenašli, ten fenomen, a trvalo nám to podle mě pěti násobek času a rejections prostě postupně po těch žurnálech, než jsme to jako publikovali, že i po stotisících prostě generacích to nenese žádnou stopu mutační jako akumulace a tak. A za druhé, je třeba si vzít jako v potaz, to, že a sexuálové jsou samice a často se množí jako samice a my víme minimálně od lidí a mnoha dalších organismů že ten kdo dělá nejvíc mutací jsou otci že jo prostě takže jako daleko víc jako ta mutační zátěž je nakonec jako v tom sexuálním druhu prostě protože my to fakt jako těm holkám prostě kazíme jak můžeme jo ještě navíc jako děláme úplně zmutovaný spermy, takže jako a to je třeba řádový rozdíl, prostě přenos jako mutací prostě přes gametu, jako přes vajíčko nebo přes spermii. No, takže jako kdo teda má tu výhodu vlastně? A kdyby se to teda mělo projevit, jako jo, za jak dlouho vlastně ten Takže já si jako myslím, že v těchto časových horizontech jako pár set tisíc generací podle mě to teda roli nehraje. Aspoň my to nevidíme a v řadě jiných jako asexuálů se to nevidí, že by na tom byli prostě hůř. Takže... To no. bylo poslední slovo. Necháme tady mapu, aby zítra zkusili typnout, co to je. A jinak všem děkuji za zajímavou diskuzi. Karlovi ještě jednou za perfektní část.